vader ek eer die vanmorgen, dat ons net kan saam wees en saam staan, en het geniet om die liefde hee, om die lof te besing, ons besef, ons kan nie nie groter maak wat die is nie, maar ons kan ons self oortuig, ons kan ons self bezig hou daarmee, om te besing, om inzicht te kry, en hoe lief die ons het, hoe groot die is,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 Die geld wat jy, jy bijdra, of die inzette wat jy lever om hierdie gebouw, dus dit doe nie vir die Heer en hy doen dit vir ons. Die Heer het nie, het nie gebouw nodig nie. Ons kan dit onder die boom doen. God sê, ek is daar waar jy is. Jy is die tempel van die levende God. Stephanus het gesê, God woon nie in tempels wat met handig gebouw is nie. En, en, en Rianne het het prachtig aangehaal vanmorgen, uh, toe twee gepraat het met die, met die, met die kampgroep, oor, oor hoe David en Salem oor jy ding gemisinterpreteer het. Je weet die...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 Ek en my huis dien die Heere, wat jylle saamloop. En hier weet as ek denk aan oor nou, Mervyn Pietro en hoe die goede begin het, dit is hoe dit begin het. Toe die bom my tref en die goede verander in ons levens, waarin Mervyn Pietro groot inspraak gehad het op die stadium, toe maak ek hier die stelling, toe ek besef, ek voel myself nie meer thuis in een kerk opzet nie. Het ek net die stelling gemaakt en gesê, die skrif sê duidelijk, ons moet die onderlinge bijeenkomst nie versuim nie so ek kan dit nie versuim nie, en ek, ek maak so'n plechtige verklaring en sê, uh, ek en Henda en die seens gaan sondagochtend die eredienst sê, neeg hier in die sitkamer. En ek onthou Pietro sê, nou maar luister, is dat plek vir nog mense in die eredienst? En die mooiste daarvan was, ons eerste eredienst, dit was daar met augustus september rondwees in 1984, het ons toe neeg hier die ochend in die sitkamer by mekaar gekom,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 Dan sê ek, jy, ons het daarom al een eentje gekom Dit is baie, baie kostbaar Jylle sal ook sien, ons het nie een gedenkplaat uh, die, a, jammer, maar, Een jammermer, een verwag het Maar ons het nie een Dat ons onthal het nie Want, uh, jy weet, op die gedenkplaat Stal daar gewoonlik tot eer van God Maar ons wil liever vir God eer hier As wat ons een gebouw het Tot eer van God Laat ons liever hom met ons levens eer jy weet, Paulus skryf ons urmeine 12 en hy sê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 die gedagtes wat ek aangaan die julle koester is gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om aan julle hoop volle toekomst te gee. En Godse gedagte is Godse droom vir ons. En ek het vanmorgen gesprek, wil ek sommer titel, Godse droom my droom. Ek praat nie van my droom nie, ek praat van ons droom, elkeen van ons as my. As elkeen van onsse droom. En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 sy foutloosheid. Johannes sê, God is lig, en en om is geen duisternis nie. Dis, dis wie God is. En hierdie heilige, rein, vlekloose God, sê, kom, ek gaan mense maak, wat soos ek is, na my beeld in gelijkenis. Paulus beskryf het aan die Evesius, hy sê, soos wat hy Adam gemaakt het, in ware gerechtigheid en heiligheid, heiligheid,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 Hy het ons so gemaakt, omdat die heilige God a heilige verhouding soek met a heilige mens. Denk bykie mooi daar heilige God soek a heilige verhouding met a heilige mens. En ons weet wat gebeur het. Ons weet dat Adam daar uitgeval het. Laat ek net by sê, uit die heilige verhouding uit het basis twee elemente. Die eerste element is dat God sy begeerte, omdat God liefde is, is God sy begeerte liefde.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 om die mens te maak na sy gebeeld in gelijkenis, die mens heilig en volkome te skape. Uh, uh, uh, Mooses het het ons besing in die nummer 32 van 4, sê gesê, grootheid aan onze God, die rots, volkome is sy werk. As hy kyk aan die rots waar het ons gekap is, dan sê hy, Godse werk is volkome. Maar ook nou weet ons, dat die ding het geval. En wat het was die implikaties? Toe Aram valt, toe Aram die keus maak, die God gegewe keus, want onthou, dit is een liefdesverhouding nie,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 Jylle onthou vir Jona. Hierdie godloose stad, Ninevee, met sal sy, sy mense, en God stuur Jona. En hy sê, Jona, gaan waarskie daar ons, daar kom groot moeilik uit. Want God staan by die tijd. God sien vandag wat morgen gebeur. God het aan die begin gesien wat die einde gebeur het. En nou maak ons baie keer die fout, ons sê, omdat God aan die begin die einde gesien het, sê ons dat God het so beplan, dat hy het nie. God het beplan die die mens moet heersen. Hy het nie beplan dat die mens moet eet van die vrug van die verkeerde boom nie. Hy het het nie beplan nie. Hy het omgewaarskie daarteen. Dit was die mense keese. Dit was nie Godse wil nie. En ook nie Godse toelating en daase nie. Godse toelating is bloot dat hy die mens toegelaten om sy uit te uitoefen. Maar so, dat ek terugkom na Jona toe. Julle sien wat is in Godse hart? Hy sien, die gedagtes wat ek aan julle koester, mense van Ninevee, goddeloose stad Ninevee, Die gedagtes wat ek aan gaan die jylle koester is gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Om jylle hoop volle toekomst te gee, maar ek sien jylle stuur af op een ramp. So daarom stuur ek my profeet Jonah. En jylle weet wat gebeur het nie. Nineveze mens het in zak en as tot bekering gekom en die ramp is afgeweer. Nou denk ek by myself, gestel toe God sy, sy boodskapper Noah gestuur het. En die mens het in zak en as tot bekering gekom soos Nineveze manne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 Ek wil net dat met die inzicht kry hoe dat God sy hart was Denk jy, God het, het sy profete een na die ander, na die ander, na die volk gestuur Hy kom in Eremia en hy sê My droom oor jou is gedagtes van vrede nie, van onheil nie, om in jou hoofd volle toekomst gegeen het, As die mense van Israel en Judah hulle in sak en as bekeer het soos die mense van Nineveh, man Nineveh is een manne, speciale manne Denk jy hulle, hulle so in ballingskap gegaan het Godse idee was nooit dat ons in ballingskap moes gaan. Maar ten spuite daarvan het die mens gegaan, want die mens het om nie laat waarski nie. Maar God hou aan. Toe daar iets gebeur, God kom en hy, hy leid sy volk uit slavernij uit. Die beeld van slavernij. Kijk mooi, ons praat so oor die beeld. Wie het gepraat is, is het wat gepraat het oor die beeld. Hierdie, hierdie kruis wat die heren ons gegeet. En sal dit nie gepas wees dat ons dan vandag net weer een slag kyk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 is die verbond wat ek na die dagen sal sluit met die huis van Israel, hy spreek die heren, ek gee my wet in die binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees. Hoor die Godse droom, God sê, die ouwe verbond het nie gewaard nie. Hy herhaal dit in die 8, hy sê,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 Gerichtverdig Hoor jylle die implikaties Hoor jylle waarom kan Romeine 425 sê Hy is oorgeleverd terwille van ons misdade En hy is opgewek Terwille van as gevolg van ons Gerichtverdig maken En ons was gerichtverdig gemaakt Die mensdom was voor God Een skoonblad sy gemaakt Voordat Jesus opgestaan uit die doodheid Want Jesus kon nie opgewek word Voordat ons nie voor God gerichtverdig is nie En sien, hierdie is die, hierdie is die essentie, jy weet. ek sit hier vanmorgen, ek luister na jylle, en ek hoor die, die gauwe draad, die polslag, wat deerkom, dier wat jylle sê, wat my so geseen het, waarvoor ek die Heere loof, allemaal van jylle sê, die waarheid, die boodskap, die gerechtigheid van God. En jylle is onbeskaamd, as jylle het afmaak en sê, buiten dit, is daar nie waarheid nie. Nou kom ons ek verduidelik wat dit beteken, dit beteken, Dat is as ons na 2 Korinther 5 21 kyk. Dan sê Paulus duidelik, God het hom, hy het hom wat geen sondig ken nie. God het vir Jesus, sy sien, wat geen sondig ken het nie, sonde vir ons gemaakt. So ons kon word die gerechtigheid van God in hom. God het hom sonde gemaakt. Nou, God is nie skipper of uteer van sonde nie.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 so hy het, en dit impliseert, en dan het hy ons gesterf en betaal vir die sondes wat ek morgen nog gaan doen, en nou kan hy dadelijk vir my sê, o, maar geef dit my licentie om te doen wat ek wil, in die liefdesverhouding bestaan het nie, want die doel hiervan is die liefdesverhouding, hy sê, ek wil my wet in die hart gee en het in verstand ons krywe, Tot so Godse hart kom en hy sê, ek stuur my sien, want jy sê die implikatie van sonde was, dat die mens een slaaf geword het van die oorste van die macht van duisternis, Die mens is in die vijandse hand die dief wat stil en verhoes het. En dit is juist in die, die stil slag en verhoes van die vijand, wat God sy profete gesteer het, vir die goddelose mense, vir wie God net so nie was in Nineveh, een profeet gesteer het en het geluister. En vir die goddeloze wat nog meer godloos was, en so om een gemorre profeet gesteer het en het nie geluister nie. En vir die goddeloze mense in noachse tyd, een profeet gesteer het en het ook nie geluister. Is dit nie verstomming? maar so kom hy en hy stier vir die Goddelose mensdom stier hy een profeet, hy sê, Mooses sê God sal vir homself een profeet verwek, hy sê wat soos ek is, hy sê nou om met luister, waar Mooses vir ons die wet gegeet bring Jesus vir die geest, hy sê ek sal vir julle ander trooster geet, maar kijk wat gebeur, Jesus kom in 13, hy bring ons oor uit die mag van duisternis, dit gebeur 2000 jaar gelede, toe hy sonde word bring ons oor uit die macht van duisternis, oor die koninkrijk van die seend van sy liefde, hoekom kon hy dit doen?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 die duivel en sy machte uitgekleed en hulle in die openbaar tentoen gestel het. So, omdat hy dit kom doen, het is die proces. Dit het drie dagen gevat. Dit het gevat van sy kruis dood af, dat hy moes opstaan uit die dood uit. Dit het daardig gevat om die macht van duisternis final te verbreek. Al meneer hoe hy die macht van duisternis kon verbreek, is dat hy die wet moes vervul. Hy sien, hy kon nie die wet kom kanseleren. Hy sien, hy kom nie om die wet te ontbind nie. Hy sien, hy kom om het te vervul. Ontbind so beteken, Debs Owers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 Ek droom van een mens wat skoon is, wat rein is, wat heilig is. En hoor hoe sompoud is dit op in die 5, vers 25 26. Hy gebruik die beeld van die juwelike, hy sê man en jylle meer eie vrou lief en dat verduidelik hy. Hy sê soos wat Christus die gemeente lief het, vir my en jou, vir die mensdom lief het. Want God sien die mensdom as sy gemeente. Gemeente is nie exclusieve klop nie. Gemeente, in Gods hart is die mensdom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 En daarom dat Paulus hier die uitspraak maak en sê, ek is van oordeel, dat as een vir allemaal gesterf het, dan het allemaal gesterf. Dan is dit so goed, dat elkeen vir homself gesterf het. En nou het elkeen gesterf, hy sê, so dat wat leven nie meer vir hulle self leven, nie maar vir die vir hulle gesterf en oorgelevers. Hy sê, ons kende is van nou, of niemand meer na die vlees nie. En hier geef Paulus die sleet, Paulus sê, hy sê, as een heilige God, een heilige verhouding,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 Het so sal jy my weer krij om jou te dreig om te sê, as jy nie so maak, jy gaan ek so maak. Jere sê, ek het klaaggemaak. Ek het vooruitgemaak. Ek het my sien sonde gemaakt met jou sonde. En wat is hier jylle nawek van mekaar sê, is, ek kan nie die gerechtigheid van God aanvaar. Ek kan nie die geskenk wat God my gee. Nou sê het, Romans 5 vers 17, hy sê, hier die misdaad van een, het die sonde gekom. Hy sê, maar veel meer sal hylle wat die gave, die geskenk van Godse gerechtigheid ontvangt. En die lewe heers. En ek en jy hierdie heerskapie kan ontvang, wat is die implikaties? So, waarna kyk ons? Ons kyk na, na Heilige God wat Heilige verhouding wil hee met Heilige mens. God het gedroom van Heilige mens. Daarom het hy gesê, ek gaan een nieuwe verbond maak. Daie droom is nie meer die droom nie. Het is werkelijkheid. Ons het gedroom daarvan dat ons een gebouw gaan hees soos die waar ons kan met mekaar kom. Het is nie meer die droom nie, het is die En God het gedroom van hierdie mens wat rechtvaardig is, is nie meer een droomies werkelijkheid God het verder gedroom God het gedroom dat hierdie geskenk hierdie gave van Godse genade die gave van die gerechtigheid dat ons dit zou aanvaard want besef jy, as ons dit nie aanvaar, nie dan gaan ons verloore ons gaan rechtvaardig verloore, kan jy dit voorstel? kan jy besef wat sal die hel wees hel sal wees om eendag my oor oop te maak, en te besef, dat die prijs vir my betaal was, en ek al die tyd in Godse oor geverdig was, soos Piet prachtig geset, dat ek okai is, <laughs> dat ek vir God okai is, en ek het het vertrap, ek het het weggegooi, ek het die heerlikheid daarvan verbeer, dit, dit is die verskrikse ding wees om te sien, dat die eerste wonde daar vir my geneesing gekom het, en ek al die tyd syk gewees, terwyl geneesing my deel was, Dit sal die verskriklikste ding om, is om te besef, my heren, jy het my jy vrede gegeen, jy het my toegelaat om een met jy te wees, maar ek het my leven doorgeloop en koes vir jy straf. Ek dink dit sal hy alweer. As ek rechtig moet in se wat Jesus rechtig vir my kom doen het. God saad vir my, God sê ek droom. God sê ek droom dat jy dit sal so neem. Nou vir baie van ons, meeste van ons wat hier is, is dit nie meer een droom nie. Ons het dit aangeneem. So dit is nie meer droom Maar nou, hou God nie op droom nie. God sê, ek het nog een droom. God sê, ek het die droom, dat jy met my in intimiteit sal leven. Dat jy die ekstase in die heerlijkheid, van die innigheid, van die heilige God, wat door sy heilige geest, in die heilige tempel, wat hy geheilig het, kom woon. En hy sê, ek wil met jou woning maak, ek wil met jou maaltijd hou, ek staan by die deur en ek klop, ek wil so begeert, om saam met jou te eten, om saam met jou maaltijd te hou, wil jy nie maar die deur oopmaken, ek praat van die deur want ons verantwoord en ons denken. En jy sê, nou kom die Heilige God, en hy sê, maak nie die deur van my oop, ek begeer jou, ek het, ek het een behoefte aan jou, ek wil tyd met jou spandeer. God het een begeerte daarna. Misschien begin, begin, blij dit nog bykie meer van een droom. Want, is dit waar ek en jou is? Maar jy sê, in my ee lewe, het ek soveel jaar, 35 daarvan, spandeer, die laaste 11 na die 35, van, vier, van tot 24 toe, het ek geweest soos die Sienkie Samuel. Ek het God gedien sonder om te ken. Die, die Sien Samuel het die Heere gediend voor die, die meid om die geken nie gekennie. So was ek vir 24 jaar. Baie Gods dienstig gekerk, maar die Heere gediend, sonder om te ken. En toe, toe dier ek om ken. Besef jy, al die jare het ek soveel keer die Heere aangeneem. Die gebed gebed.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 maar my stand is volmaak, en God sê, ek ek nie jou stand, ek in nie jou werke nie, hy sê, en as jy saam met my, en nou hier kom jy geheim, hy sê, God het net nodig, dat sy droom gegrond word, aarde toe, hy het nodig, dat sy droom, gegrond word, aarde toe, so hy soek net iemand om het om saam te stem, hy sê, wat twee saam stem, verkry hulle, so as God een uitspraak maak, en ek en jy kan met om saam stem, raai wat gebeur, dan is dit, Maar kyk hoe die vijand ons beroof, mense. Die vijand het na ons goed toegekom, nadat Jezus die prijs betaal het om ons volmaak voor God te stel. Nadat hy ons geheilig het. Luister, mense, jy het, ek, jy het, jy het ken ons in 5 Hy het ons geheilig, gereinig, verheerlik, sonder vlek of rimpel. Waar is die sondagskap nou? Waar is die sonde nou hier om van jou sondag te maak? Dit is wat hy gedoen het. Herian het het prachtig vanmorgen gesê. Hy sê, ons poging het dit nie gewerk nie. Ons poging was een mislukking, dit is waarover God die vijerboom vervloek het, want van die begin af het Adam en, en sy vrou die vijerboom, het is op nader getrek, en gedinkelijk aan die naaktheid met die eie poging bedek, en God sê, vervloek is die vijerboom, vervloek is jou eie poging, sal die werk nie, hy sê, maar my poging gaan werk, en hy kom met sy bloedopver, en hy doen dit eens en voor altijd, met een of voor altijd volmaak, hy die wat geilig word, is wie ek en jy is, en nou is die vraag, waar is die sonde, om van ons sonde te maak, hy sê, in Amos skryf dit, hy sê, sal twee met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 Ek het my verordeningen, ek het my geest, ek het my droom, ek het my wil in jou hart gegeen, en nou wil ek het in jou verstand grafeer, daarom sê Paulus word veranderd dier die vernieuwing van julle denke, laat Godse geest toe, wat klop, en sê ek wil my jou maaltijd hou, dat hy dit kan inskrywe in ons gedagtes, en so ons met God kan saamsteem oor wie ons is. En as ek verstaan, as ek verstaan Heere, heet my geheilig, dan kwalificeer ek vir die eerste keer in my lewe in my eie opinie, God sin ek, ek het so gebore. Jylle is met my nie. Ek kan nie meer een sonde ontvang en gebore wees nie. Hoekom nie? Want Jesus het gesterf, Jesus het my rechtvaardig. David het sê ek, sonde ontvang en gebore het was voor die kruis. Na die kruis kan ek in sonde ontvang en gebore wees nie. En nou kom God en hy sê, jy volmaak, jy is perfect, en ek sê, dankie jyre, en nou kan ek met God begin wandel, en raai wat gebeur as ek met God wandel. My wandel begin like soos God sin.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 En dit is dat as een van allemaal gesterf het, het allemaal gesterwe. Kom ons maak het persoon met. As Jezus van my gesterf het, is so goed ek selfs sterf. En nou kyk hy nie meer na my wandel nie. Hy kyk na my stand. Maar ek moet ophou dat ek dit praktisch vangvat. As ons dit praktisch moet saamvat. Sê ons, as ek dit aanvaar, het, as ek hierdie intimiteit ontdek het,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 dat ek hierna gedoen. So, en as jylle sê, Jochman, as die plek een bykie te groot van die twaalf, maar die plek is die myne, dit is die twaalfste twaalfste twaalfste twaalfste twaalfste twaalfste plek, dit plek wat oor een bykie groter is. En dat het altyd so wees, dat hier nie plek wees of word, waar een ouverklomp ou spreek nie, dat hier nie plek word, en groot is Godse droom van gemeente,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 maar God sê in sy realm van hemel wees, as jy dit dan is so uitdruk, sê God het ek een droom, en ek het hierdie droom uitgesprek, hy sê die gedagtes wat ek aangaan, dat jy het gedagtes van vrede nie, van onheil nie. So, in hierdie gedagtes sê hy, as ons die gabe van die genade, die gabe van die gerechtigheid ontvang, hy sê sal ons in die lewe heers, waar oor wil ons heers? Ons wil nie oor mense heers nie. Ons wil heers oor die planeet. Ons wil heers oor die skep ons verleers oor die sonde, ons verleers oor die minnewaardigheid, ons verleers oor die smart, ons verleers oor die siekte, dis wat oor ons verleers. En dis Godse hart dat ons daar oor verleers. En nou, as ons dit in ontvangst neem, dan besef ons saam met gerechtigheid, saam met gerechtigheid, ach, eindelijk is dit so makkelijk, Godse gees wat in ons kom woon, verteenwoordig dit alles binnen ons. So nou dra ek geneesing, ek dra sien, ek dra vrede, ek dra vreugde, ek dra ons skuld, Ek dra die persoon van ons skuld, draak nou binnen my. En nou sê God, wie, hoeveel beloftes het ek? Ek het soveel beloftes, wat ek wil waarmaak in jou leven. O, Marcus het vir ons vanmorgen gedeel, hy skryf wat hy sê, in Spreker 30 vers 18, hy sê, ek wacht met ongeduld om julle genadig te wees. Ek wil al my beloftes waarmaak in jou leven. Kom wandel met my. En jy sien, al die jare, het ek die beloftes gemis, wat die mis van die beloftes was. Ek kon nie met omwandel nie, ek het langsom gewandel, maar nie met om in my nie, want ek was te onwaardig. En toe ek besef dat ek waardig is, dat God na my stand en nie my wandel kyk nie, toe weet ek, ek is vry. En nou denk ek daar ons praat zo'n so week oor wat gerede daar oor, hoe dat God voor Adam, voor Adam gevallen, toe Adam, heilig, sonder gebrek, rein was, het God vir Adam in die tuin gestel, om dit te bewerk en te bewaak. En hy het vir Adam gesê, Adam, gee jy alles in die tuin naam me. En alles wat die tuin kon bring, wat daar in die tuin was, die voorwerpe, die acties, die handelinge, die omstandighede in die tuin, was vir Adam as heerser, nodig om hulle naam te gee. En Adam, wat Adam moes besef het, is God, het reeds een naam in gedachte gehad. En al wat hy wou gehad het, hy wou een mens gehad het, wat dit wat hy in gedachte gehad het, sal ek goed. Om dit te anker op hade. Wat die skrif sê, en soos wat Adam dit genoem het, soos sou die naam daarvan wees. En toe ek die woord naam gaan opkyk, toe staan by naam die volgende,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 gemeente, gaan die gemeenskap in daar die tuin, die omstandighede naam te gee, en die naam wat ek omgee, gaan sy posities en geslag en sy karakter bepaal. God sê, ek meen wat ek sê, weet jy, ek is wakker oor my woord, ek het een plan, ek het een droom vir jou, wil jy nie met my saamstem en een word met hy droom nie. Ek sê, ek kan nie saamstem met God, as ek met om verskil oor wie ek is nie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 En wat gaan gebeur? My wandel, gaan in plek in skuif. En wie is my wandel in plek in geskuif? Gaan daar klomp in dat wie is wat waar word? Dan gaan die skepping, wat met reik halsende verlange wacht op die openbaar maken van die kinders van God, gaan hy uitbreking gehebel, soos Jesaja 55 sê, en aan ek klap en jy, en vir die doornboem, sal daar as die pres gaan, en vir die distelde uh, ummerde boom. En God sê, dan gaan die skepping in aksie kom, want dis Godse droom, dat ek en jy, terugkeer in Heerskappen. Ek wil het eindig vanmorgen met die uitnodiging aan jylle om saam met ons brood te breek vanmorgen. Jy weet, God is so goed hy, omdat hy weet dat ons vlees is het hy vir ons vleesaksies gegee soos die breking van die brood. En die vleesaksie hy sê Jezus hy, hy neem die brood en hy neem die wijn en hy sê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 Die ander kant is, hy sê, neem eer, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word. Nou, hoekom sal dit nodig wees? Omdat God omgeef vir ons, omdat God ons lief het, omdat God dier sy wonde vir ons geneesing gebring het, hy sê, my lichaam is stik soos jylle sy neel kan wees. En daarom dat Paulus hier die uitspraak maak in die Korinties 11, is dit, of 2 Korinties 11, hy sê, hy sê, Hy sê, ons moet op een waardige wijse eet. Hy sê, een onwaardige wijse so wees, om nie die lichaam van Christus te onderscheid nie, om nie te verstaan, begrip, inzicht te hee, dat Jesus' lichaam gebreek is, so dat my en jou lichaam, ek praat van ons fysische leven op aarde, gezond kan wees nie, geseend kan wees nie. So dat daar vir ons voorsiening en geneesing en beskerming kan wees nie. Dit is waarover hy sê lichaam gegeet, sy bloed in ons gereinigd. Hy sê, want as ons dit nie verstaan nie, dan beteken dit ons eet op onwaarige weise. Hy sê, en as ons op onwaarige weise eet, het dit een resultaat. Die resultaat is dat daar onder ons swakke syklikers in die tijd voortijdig ontslaap. Dit is die resultaat, as ons nie verstaan wat Jezus kom doen het nie. Nou kom ek vir nie het verwees, waar kom ons wanbegrip in die ding vandaan? Hy sê, omdat ons gekyk het na ons wandel en nie ons stand nie,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 En wie ek onthou hoe, dit, hoe die, die brood gestol in my mond te kon nie geslik krij nie. En nou wat het gebeur? Nou het ek besef, maar die Heere sê, die Nieuwe Testament het gekom, daar is die meest straf oor nie. Met andere woord, die oordeel wat ek oor myself eet en drink, kan nie een straf wees nie. Kan nie die resultaat wees van een skuldig bevinding nie, want die Heere het my onskuldig verklaar. Hy, hy het my skuld gedra. So, om oordeel oor myself oor eet en drink beteken eenvoudig, dat ek kort stop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 wat is vir hulle, <laughs> en hier is die ansilkis door die koninkryk van die hemel, en aan wil ek jou nooi, om deelt met die envermoorde, aan die tafel van die heren, en te sê, heren, net om wat ons sê, heren, die Jesus sê dit, toe hy die brood breek, en sê is my lichaam, en die beker sê, en sê, dit is my bloed, wat uitgestort word, tot die volkome versoening van al die zonde is, toe sê hy, so dikkels as julle doen, en hy sê, doen het gereeld, hy sê, so dikkels as julle doen doen, onthou, onthou, wat moet ons onthou, Ons moet onthou, onthou dat hy vir ons gesterf het. En dat hy ons nie meer in die vlees sê nie. Dat ons nie beskiffings is in Godse oog. Dat die oudinge voorbijgegaan het. Dat ons nou Godse ginsgenote is. En dat God sê, daar is niks meer uitstaande op jou rekening. Dat God sê, kom na my toe. Allemaal wat vermoeid en belast is. Ek sê, oor is geën. My gebed is, dat vanmorgen sy broeitie, vanmorgen sy sy slik drijwe sap, vir jou een nieuwe betekenis sal hee. Vir jou sal bevestig, dat God so ergstig is daar oor, die sê ek is wakker oor my woord, ek is wakker oor my droom, dat my gedagtes oor jou, gedagtes van vrede, en nie van onheil nie. Een hoopvolle toekomst. En onheil is onheil, mese, en vrede is vrede. En Heere, maak het vir ons makkelijk, moet het nie vir geestlik nie. Jezus sê dit eenvoudig in Matthäus 7, 11, hy sê, as jylle wat slik is weet om vir jylle kinders die beste te gee, hoeveel te meer? Jylle vader in die hemel. So hy sê, wat jy vir jou kind wil gee, wat jy nie aan jou kind sal doen nie, moet nie droom dat God dit aan jou sal doen nie. So kom ons verstaan hoe hoekom sal God dit nie doen nie? Omdat Jezus sy lichaam gegeet. Kom ons verstaan vanmorgen, waar oor die eers Jezus sy lichaam gegeet, om gebreek te word, so ons heel kan wees. Laat ons vermoore die lichaam van Jezus onderscheid. Sê dankie jyre, vir die prijs wat hy vir ons betaal het. Jyre, ek vir dankie vermoore, dat ons dit kan uitroep en sê, hy het die prijs betaal. Hy ons waardig gestel, met een offer. En dis die uitroep, dis die evangelie, dis die boodskap wat van hier af moet uitgaan. Jyre, dat hy die mensdom geregverdig het. Dat hy nie aannemer is van die persoon nie. En dat daar soveel mense daar buiten is, wat nog nie die goeie nies gehoor het nie. Dankie Heere, dat jy vir ons bevoerig om goeie nies te hee, om vir mens te vertel. Om mense te kan trek, met koorde van goede dierendheid, nie meer met vrees, verstraf of vrees, vir hel nie. Maar dat jy kom, en jy trek ons met koorde van goede dierendheid, om het jy sê, ek wil met jou gemeenskap hee, want die ewige lewe is, as ek en jy saam Dan het ons eeuwige lewe reeds begin, ons eer hier daarvoor vader, ons dank dankie, dat hy ons voed met eeuwige spijs, met die woord, met die brood wat uit die hemel neerdaal. Dankie heren dat ons hiervan aan kan weggaan vanmorgen, verkoek, omdat ek geëet het, omdat ek deelgekry het van die offer van die lichaam, omdat ek deel geneem het aan die offer van die bloed, wat my eens en voor altijd waarde gemaakt het wat my genees het, wat my beskerm het. Hierre wat my voorsiening is. Ons loof U vanmore, Vader. In Jesus se naam. Amen. soos jylle kan sien, ons het het nie ingeoefen nie. Het is allemaal geholpen, het is iemand oorgeslag. Ek wil jylle graag hierdie stukkie getuinis vertel, as het vir die jongens nie, my die kant ook vertel, die naweek. Uh, Melinda sy sissie, daar in, uh, in Heidelberg, sy sientje so vijf jaar oud, en sy maanpa het so, jy weet, jy, ons kreeg ons my die verskille met die, Maar die dan leppies en die kortsenietjies en die minboortjies en ek hoor daar kom nou 'n by stywe kyk ook. En, en, en die ding is om 'n paar jare is en maampa, is nie lekker met mekaar vir so 'n dag of twee nie. En, en, en die daai klein roep sy pa en ma tot orde. Helaas so boonste vlak en hy roep hulle. Hy sê ek wil 'n huisvergadering hê. En hulle steel hulle nie veel aan om nie, maar het eindelijk krij hy die oorhand en hy sê, ek eis die huisvergadering nou. En hy maak sy pa en sit op die bank. En in tussentijd het hy huiskas toe gaan en drijwe sap gaan uithaal en brooikie gevat en gesnui. En die vijfjarige sienkie geef vir sy ma en pa elke een stukkie brood. En sê, dit is Jesus' lichaam wat vir jou gebrek is. En hy geef vir hy die drijwe En hy los hulle en loop en hy gaan speel.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 sien julle met een wonderlijke dag